Тихите хора в време на шум и агресия с тази тема сега ще се опитаме да се откъснем от днешната реалност на война, която излиза от границите на представимото. Тя е тихо момиче, не тя казва колкото и трябва. Това чуваме в трейлера на филма «Мълчеливото момиче», от който ще чуем секунди сега. Това е само един от мотивите, който чуваме и виждаме с очите си през мълчанието на 9-годишната Кейт, в ирландската провинция през 1981 година в игралния филм главен заглавен Мълчеливото момиче. Този филм, който е и ирландската номинация за Оскар, след като взима сумати награди и в Ирландия, но включително и на Берлинар и други престижни филмови форуми, тази вечер ще бъде прожектиран в София в рамките на Синелибри, кино-литературния фестивал. Казвам добър ден така на режисьора Колин Барейт. благодаря за поканата. За превода в ФИР разчитаме на Петрина Бачева. Това е първият ви пълномертажен игрален филм. Очаквахте ли толкова сериозен успех и по фестивали и с награди, но и с толкова сериозен зрителски интерес в Ирландия? Um, the short answer, I suppose, is... Краткият no. откувър предполагаме не. Не очаквах това. Когато правите нещо, някак не знаете как ще се възприема от хората. Това And е дебютният мигрален филм, също така е uh, на ирландски язик. Това in, е нещо, което е голяма рядкост в Ирландия. Ireland, Ако видите историята на киното on в Ирландия, ще видите, видите колко, колко точно филма е, има а, на ирландски а, язик а, до скоро. Това е много интересно, защото си... ние и в трейлера чухме, че изобилно има реч и разговор а, на ирландски гелик. А, разбира се, звучи и английски, но в много по-малко съотношение. А пък, а, вероятно не знаете, но тук първото българско предложение за Оскарите беше върнато заради превес на английския. Защо наблегнахте на ирландския? Само заради а, номинацията за чуждестранен чуждоезиков филм за Оскарите или наистина ирландския е ключов oh, за вас лично? Филмът е в голяма степен на ирландски. Повечето късометражни филми, които направих преди това, също са на ирландски. Обаче винаги имаше и малко quite, английски, защото разбирам, че филмите трябва да отразяват социалната действителност Ireland, в Ирландия. Uh, Ирландският е официалният език Plus, на нашата държава, обаче не е езика, people, който всички ние говорим. Всъщност, повечето ирландси не могат да говорят ирландски. Искам така филмът, дори да е в общество, което говори ирландски, да отразява лингвистичната действителност на държавата. Също така, аз... Съм отгледен в голям град, там се говори английски, обаче баща ми през цялото ми детство говореше ирландски. Майка ми пък ми говореше на английски, така че това е моя живот, двата езика. Двата езика. Ще се върнем на тази тема а, след малко, но нека да кажем за какво е вашия филм, ако ви попитат хора, които не са го гледали, нито пък са чели ирландската повест по която е направен, Фостер. Може би как да го преведем? Приемна грижа. Това е една много простичка история за малко момиче от едно нефункциониращо семейство, голямо семейство, with, uh, child, майка и отново е бремена, са още едно дете, баща има проблеми с алкохол и така нататък. Едно лято изпращат това момиче при едни далечни роднини. Филмът проследява връзката между това момиченци и тези, така да се каже, приемни родители. Това е една много простичка история. Не става дума за сюжета, той не е основното предимство на филма, а историята на тези персонажи и динамиката между тях. Това е история за обичта. И за факта, че ние не откриваме щастието си непременно с нашите биологични родители. Може да намерим друга форма на семейство. Фостер, пак ще каже, е заглавието на книгата, по който е направен филма. Светлината в този филм. Мълчанието на главната героиня, бедността, аз, между другото, никога не съм допускала, че а, действието може да се развива през, 90, през 1981 година, когато видях кадрите от трейлъра. Струваше ми се, че е по-удавна, че Ирландия е много бедна. Това не е ли годината, в която вие сте роден, 1981? Да, uh, uh, oh, yes. yeah. да, точно така роден съм през 81. But... А имам ли право да, с... да смятам, че But... а, действителността в Ирландия изглежда неочаквана, неочаквано бедна през 1981 година, че бедността е толкова сериозен проблем тогава? Yeah, I mean, you know, it was um it's sort of още не е, е така богата a, a, държава, a, yeah. бедността съществува. Не непременно в цялата страна. Както виждаме във филма, има две семейства. Едното страда финансово. Но със сигурност интересно е това, което казвате. Не, не се осеща като 81 ва особено в селските райони. Често там има Усещането, че живееш като от предишно поколение, защото там няма напредък заради точно този проблем с бедността в тези селски райони. За нас беше важно да отразим във филма предишните поколения, така че човек да не е сигурен в коя година е филма, има чувство за безвремие. Но аз се запитах, тъй като пък времето а и концепцията за време е залегнала в концепцията на Синелибри на кинолитературния фестивал тази година, 2022, аз се запитах какво от тази история и от унази Ирландия остава валидно за Ирландия днес? Отчасти, за мен, историята забавна, защото е доста илландска история, но за мен посланието на филма е много по-универсално. Както казах и преди това, това е история за обичта особено обичта към децата и тяхната нужда да изпитват обич и привързаност, за да станат um, that, that едни функциониращи възрастни. За мен това е послание, което and, um, е водещо. Със сигурност това е нещо, което може да открити в разказа, приемна грижа. Може да виждате, че разказате преведен на много езици заради това универсално послание. И в същото време това е прозорец към това, как ирландските хора чувстват. И това говори за нас като нация. Говори за това, как понякога имаме трудност да изразим нашите чувства. Но а, за мен е много интересно това преплитане на времената, като че ли... А, Биологичното семейство на момиченцето представлява, репрезентира миналото, докато семейството в което а, тя отива за да прекара своето лято, което е и по-зъзможно, то изглежда и много по-модерно по някакъв начин, по-модерно семейство. А, семейството на бъдещето, което може да не бъде биологично. Yeah, I mean I guess that wasn't that wasn't to the forefront of това е по-скоро наблюдение във филма, че има качества в капиталистическото общество. Има едни хора, които имат по-малко от други. Има семейства, които имат минали травми, които са свързани с техния имуществен статут в обществото. Те имат различни проблеми, като алкохолизма и така това sort of the the, има that, um, унищожителна сила върху тях. That has sort of far, far on, on това on има и, и големи последствия that, върху младите хора, които се раждат такава среда. В едното семейство, биологичното семейство, момиченцето е игнорирано. В другото семейство, приемното семейство, той е в центъра на в центъра на емоцият. Това е много сериозна разлика. Така е. Пак смятам, че причината за това може да се преследи в по-големите проблеми so на обществото. Кинсълът нямат деца. Това е семейството, при което момичето отива, докато биологичното семейство има твърде много деца това отразява обществото по това време. Нямахме достъп до контрацептиви по това време. Технически тогава има семейни двойки, които трябва да отидат при лични лекар да поискат за контрацептиви. Така че това е много труден процес. Така проследяваме историята при тези предишни поколения с големи семейства Control, имат по-малък контрол върху своята репродукция. Макар, че филмът не е критика на нашето общество, той със сигурност отразява тази действителност. Накрая да ви попитам, finally, извън, you, извън филма, извън киното, yeah? от какво се вълнува Ирландия днес? Примерно, така парадоксално да го, да го хвърля. Повече от Брекзит. Или повече от Украина, драмата в Украина. Би казал, че и двата въпроса са на преден план в момента, own, в политическите и социалните разговори. С сигурност много украинци доха и у нас. Ние се опитаме да ги приобщим в обществото, доколкото можем. Но разбира се, и проблема с Брекзит е нещо, което, um, с което се has, сблъскваме has, всеки ден което увреди връзките между нашата страна и Обединеното кралство. Остава да видим как ще се развие тази ситуация предвид uh, новите политики. Но мисля, че нещата не са така оптимистични. Със сигурност трябва да се притесняваме. Вие лично, над какво мислите, за какво ще е следващия ви филм? о това е трудния въпрос за втория албум. I'm, I, I'm towards, със сигурност съм привлечен um, past, към скорошната мина на Ирландия. Ние като страна все още се опитваме да се справим с наследството от католическата църква по различната социална структура. Um, I'm, I'm to make sense of the Опитвам Ireland се I was да възприема тази Ирландия, в която да съм I роден. И това смятам да снимам в следващия си филм. Много ви благодаря, Колън Барейт, ирландския кинорежисьор, чийто филм Мълча, Рливото, Момича, тази вечер има прожекция на кинолитературния фестивал Синелибри в София. Възможност да го видите. Преди да дочакаме Оскарите, където това е номинацията на Ирландия за чуждоязичен филм с сериозни шансове, доколкото и в Късия, списък с добрите предложения според различни филмови класации. Благодаря за великолепния и много бърз превод на Петрина Елабачева.